Щось безсмачніше захопили з дому. Спасибі, Любі. Кириленко враз сторожко повертає голову. Попереду заскрипіли колеса. То, здається, ївдоким Гуржий кудись поспішає. Ставши навшпиньки, пізнає односельця молодша сестра. На точених литочках її стерня залишила подряпини і краплини крові. На дорогу виїжджає скрипучий парокінний віз, на ньому похитується кощавий дядько. Літа йому пригнули плечі, і попелом сивини пригасили похнюклений вогник борідки. Побачивши військових, чолов'яга підіймає над головою солом'яного бреля, притримує коні і понуро вітається. На возі нема ні коси, ні рубля, ні мотоцків. Видно, не ж зібрався чоловік. «Далеко, дядечку, питаються дівчата. – Куди в таке врем'я далеко заїдеш? Хіба що до Костомахи, ніби сам собі каже чоловік. Так і до неї тепер рукою подати. Посусідились, можна сказати. І на його жовтих білках вихоманяться зелені кислички очей. У містечко на базар погнала жінка. А чай, який тепер базар? Дурна баба, дурна і пісня її. «Та мусиш служити, коли маєш в хаті не господиню, а гвалт на все село і два хутори». Дівчата багатозначно переглянулися між собою, а дядька їв до ким провадить даві. «Це ж запасливі жінки щось таке мають у господі, а в моєї завжди по хаті ненаситне помило підмітає добро. Ось і зараз хоч би тобі дрібок солі був, а як без неї проживеш». Та й послала моя безклепка до міста. Далі торкається потилиці і пояснює. При новій власті зовсім без солі живемо. А як ж? То дехто домудрувався мінеральне добриво розводити водою і цією колотухою засмачувати їжу. Це правда? Вражено вирвалося у Даниле. А чого ж мені брехати? Я ж не якийсь... Істинну правду кажу. Так це ж отрута. Коли нема солі, то й отруту мусить уживати чоловік. А вже ж... Як вона у селі, питається Кириленко. Не чіпає нова влада. У неспокійних очах дядька Євдокима забився переляк. Він пригасив його половою вигорілих вій. Та ще не чіпають... Ми нікому нічого, то й нам поки що нічого. А як ж? То ви нікому нічого? Від несподіванки аж розгублюється лейтенант. А що ми можемо зробити, коли так подешевшало життя? Що тьху, що життя все одно. Дядько Євдоким чи то тьхукає, чи то зітхає, і вже починає ніби виправдовуватися. Аби я мав... Хоч три голови, то менше думав би про одну. Еге ж. В'йо і вже кидаєш за плече. А вам, хлопці, не совітую при йти, бо тепер недовго до гріха. Кидайте свої залізяки і десь приставайте в приймі, бо вже воно так. Вйо. Мені нікому нічого оторопіло. Його бурено повторює Кириленко слова дядечка. Чи хитрує оцей обережненький, Чи так і думає прожити, немов жук у трухлявиці. Його нелегко розкусити. то завжди такий, кручений, верчений? А як же? Насмішковато повела поглядом старша сестра. А тепер аж колотиться від страху. Вижу силу не йдіть, бо зараз усе може бути. ж, не йдіть, з жалем повторює молодша і шаріє, і віночками вій прикриває очі, бо з неї не зводить зачарованого погляду притихлий ромашов. Як тебе, дівчина, звати? Нарешті не голосом, самими устами питає він. Олесею, ще більше поленіє дівчина. Одесь і з